Vamos a conectar con Juan Arco de Abella, que este último programa de esta tempada 2024-2025, pero que no será último de este año, puesto que en septiembre volveremos a reconectar. Muy buena tarde, bienvenido, muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes, Julio, buenas tardes a todos y a todas. Muy aquí bien. Aquí andamos. Pues... Eh, un preparando, vou repetir, preparando o programa para este sábado que eh, vai a ser o último desta tempada, como dixemos, pero que non vai a ser o último deste ano, que en setembro volvemos a, a, a conectar. Eh? Eh, eh, eh, eh, eu, por suposto, se me convidades volverei a estar aquí a dar vosas grazas a, a vos e eh, aos sointes, porque, claro. eh, bom, son, son os que fan o motivo de que esté aquí e eh, eh, Eh, eh, bueno, pues eh, eh, no. eu estou moi agradecido de, de sobre todo a esses galegos que están fóra, que nos escoitan, ou non galegos, non, ou nun galegos totais. Hai moitos, hay moitos, po, sí, sí. Eh, hay moitos eh, que son que non son galegos, e algúns eh, brasileiros, algúns deles brasileiros, en Suiza, que, que... Que... Sí, bueno, claro, eh, a creo que si. me, me esquedo moitos muchachos do, do Brasil, non? Uh -huh. Eh eh porque aínda outriu puño comentario, eh etí onde andas? E, e aparecían aí, sí o, o no exemplo do, do máis baio pinta que a veces xun, e, e, e pasa igual, porque bueno as redes sociais é un medio de comunicación, máis como a radio e nunca sabes quen está ao ou outro lado, nin a compañía que te face, entón eu que agradecernos a vós, e sobre todo aos ointes de, de, de aguantarme non? Sí, sí. Eh, eh, eh, ainda que e eh, eh, se acabe a emisión eh, durante este durante o verano eh, eu, eu creo que nadie, no. nos, eu vou seguir trabalhando xerando eh, contenido, lugares, porque ademais hai que ter a despensa xea, porque ven, despós vengo o hiperno, <risas> É un bom, os días son cortos e eh, eh, eh, non se pode salir tanto por aí ah. e eh, entón hai que generar eh, ben, ahora, aquí eh, en Galicia, as de da noite, ainda podes andar por ir a facendo fotos, que hai luz da bordo, claro, Pero claro, de bom, inverno, ás cinco da tarde, hai que apagar todo, recolher, eh, eh, eh, porque a luz non, non hai. Que, Entonces, que, moitas gracias Moitas que, gracias Gracias ello. a ti, e gracias tamén, volvo a repetir Eu tamén lleo dúas gracias aos nosos coitantes Por cierto que eu vou facer despois unha memoria Recopilando todo o que fixemos Durante toda esta tempada E que que, que é miño obrigada Entregarlela precisamente a, a dirección E tamén enviála aos elementos administrativos que Dos que dependemos Pas que nada, Dependemos hasta, hasta, Entre comillas, porque Saben que existimos, pero a hora de aportar Sabes ti Parece que eh, non Que ahí, non sabes con... como é aquelo e cada cousa sempre hai xente que sempre dice eu procuro ser optimista, no? Entonces A veces a vida se pois, sobra algo, outra veces non se sobra, outra veces andas a dúas velas, e é a vida de todos, non? E, pero eu vi a moita xente que digo, pero este de que se queixan, se, se hasta, hasta ten un coche de altísima gama, e vive nunha forma de, de que vale un piso como 4, onde vivo eu, e, e a xente anda a chorar, pero, bueno, eh, hombre, E, e tamén e, e, temos que pensar non é, é, o patrocinador ten que pensar que non é solamente ver o resultado inmediato verdad que non ver o que está generando e, e, e o que está creando porque eso non se mide máis a veces pensa, e vou vender máis refrescos, son máis helados pois o millor non, non estás vendendo máis refrescos e máis cerados, estás creando unha marca, e a marca tamén vale, porque hai cousas que valen máis. Sí. O o lonto que tá Claro que sí. Pero, máis, o, o, o que queda aí sementado tamén, que é moi importante. ¿verdad? É verdade é recoller, eu digo sempre non, é, é, as partes interesadas non temos credibilidade ninguna verdade? porque é que vai dicir a parte interesada de algo, eu dicir eu bo, pois se pois, pois, pois, non digo que non vai dicir, pero eh, eh, estamos eh, toda esta xente que, que está mantendo a difusión, o que se conozca, a cultura, a tradición, o que se fai, eh, que ademais eh, non, non salen sae no nos telediarios, verdade, portadas normalmente dos periódicos, e, pero eh, ese gesto axuda a manter de moitísimas cousas, non? Moitísimas cousas que que, que bueno, pois pues, eh difundidas, eh eh e eh, hoxe eh, que xa a xente vive de outra maneira, se faltan os medios de comunicación escritos, as redes os, os que ahora le chaman influencers tamén ¿no? E, e, e, e falta a radio pois a donde vamos non? Non? Pois, eu pretendo facer eso recoller todo nun pequeno escrito nun pequeno documento o que, o que fixemos durante toda esta tempada e tamén lembrar cousas entrañables como foi por exemplo a nosa visita a Tui coa actúa compañía, e eh, co... co, co visita, e o bacalao. O bacalao. E o eso, a, eso, a eso me refería. Eso me refería. Estaba, estaba bueno, o bacalao aquel, aunque o tipo non quiso decir que aceite era o que empleaba, porque o bacalao é bacalao, bacalao, o asado podes dar un toque, pero aquel aceite por encima da cebola e das patatas, non, aquel era panjera. o eo. Daire tipo non son, non, funtou, non funtou a marca do aceite, Porque es, es, son as receitiñas deles, non? Como dínhede. o toque, o toque. <ríe> o toque. Bueno, eh, pois pues a ver, que Como estamos pendentes de da celebración da verbena do do do San Xoán, eh, ao mesmo tempo porque isto tamémolo preparado, como como, como digo eu veces hai que enlatamolo para que este fin de semana poida emitirse despois sábado, sí. gracias ao noso técnico. Entonces, aquí en Cataluña faise moito eh, esa coca de San Xoán que lle chaman, son eh, oh, oh. tou pero en Galicia hai eh, tradición de que se faen en a festa de San Xoán, oh, pois saltando o, o, o lume o, a fogata o foleón da miña zona que sí. eh, ademais a unha ointe está comentando pode deixar en comentario non correo de como le chaman porque non se que chaman a Cacharela noutra xa fogata, fogata. Eh, aquí, aquí no, no meu barrio hai un colectivo que amigos porque somos do Morrasa amijos e vexinhos de, do canto da areia co que fan é o foleón o foleón, eh, chaman de foi claro. e eh, sí, acompañado de sardinhas tamén, claro, que, é bueno, de, que é un bocado de que un bocado especial porque últimamente ten valores especiales non? tamén. Bueno, no, me, no no me barrio, un barrio pesquero, no. Eh, eh, aunque eh, no, os barcos non saigan ao mar ou as sardinhas saian eh, eh eh non haya caídas que se captura país menos este este grupo de xente e igual que moitos en Galicia, eh pois se xa, xa, xa xarra, cando está en comidas con xeradas eu che xe garantizo ca sardíña con xerada no xe no tempo, cando aís por pinga no pan, non sei se é a expresión, porque aquí se come a sardíña non se come pan, a sardíña hai que poner a posta de pan. Eh, setenta padeira tosta apretá un pouquiño pa que solte a graxa ah. e depois comes a sardiña a espinha a botasón lado porque ah, o remate des o postre de comer a sardiña é eh, despois comer ese pan e eh, eh, prindado da, da, da, do sabor ah. a sardinha eh, entonces, bah, claro, en outros sitios pues, que non hai sardiña non no hai problema eh, arreglas exactamente igual porque ai paceta a brasa hai churras churras io os es que é unha noite de fartura, non? e despois a cacharela porque bueno, que eh, no San é eh, ese día o ano onde os seres eses que falan na nosa mitología, que falamos a Santa Compaña, atrás nos bruxas, demos, todo ese, se xunta, aí se abren as portas do mundo e do outro, eh, eh, entón, bueno, pois, eh, é fácil ver as, a, a serpe con alas, ¿verdad? no imaginario popular, eh, ou, ou ver, non sei, a Moura que saca os tesouros dos tenedos e os pon nunha sabán blanca, aí, bueno, eu creo que hai, hai tanto rituais, como sí, sí. lugares aí en Galicia. Claro. E despois e despois o acompañamento co, coas ervas co, ya ya as verdad? O o, o das ervas, bueno, o das ervas o cacho que lle chamen en moitos sítios, isto ¿no? eh, eh, eu creo que se perde no tempo. Eu creo que desde que o home home hai ese remedio, no? Porque además curiosamente todas as ervas que se emplean no cacho eh bueno, cacho se chama ramillete todo lo que están as ditre reservas eh, teñen propiedades medicinais, non? Entonces, eh, los eh, yeah. principalmente pois, pois, eh, hai hai, bueno, por pois, dela seme. Hai a roseira, unha roseira que nace nos muros, que é moi aromática, non? Eh o fento macho, ese fento que ten unhas eh que por certo, eh, outro día liia que Un, ainda que hai moito, moitos lugares de Galicia, está a punto de estar dentro na, na lista ro, eh, roxa de, eh, na lista vermella de especies en estado de, de extinción. extinción. Uh -huh. O friunto, a erba luisa, eh, sempre, depende o sitio, se falan de sete ou nove erbas. Dixei xe ti que, que son, ten, ten propiedades medicinais, pero tamén afrodisíacas, dicen algúns, eh? É Eu, eh, no, no Eu digo sempre, non? Porque tamén se van a xentar, bañar a praia, esperar, a la, a, a la... estivo, no? sí, sí, sí. Se van a praia despois de comer, de beber, de bailar, de celebrar, Un baño das etolas, non? o mellore e eh, eh, despois de todo eso eh, se vas a praia ou ao río a a purificarte, eh, estás espido. Eh, bueno, dispois dunha boa enchente e unha sobremesa, os podesse falar de filosofía, de literatura, pero se se ti estás espido na praia, eh, véntese a ver, non atopou un partido dominó, entón, a saber, a, sí, sí, sí. Eh, a, cousa, a cousa, xa miña desde fai tempo peligrosa porque eh, hala xa nos sibo 5. Sí. viña con as entes da igrexia dicían, os que viven na Galicia son xente bárbara, fai rituales moi raros, na noite de San Xoan vais bañar espinos, lávanse con ervas, con apócima de ervas, que se podría decir, ata vía un... Un fade, pero este de que tiña categoría, Fra Martín Dunier, que creo que era un alabe de Castela que non entendía nada de, do que facían os galegos, que vine aquí eh, a golpe de agua bendita eh, de medios, e de máis medios intentaba prohibirnos todos esos rituales e eh, botar unha noite de trova. A hoxe, a verdade non é non é non fácil crear unha noite de trova, pero claro, os que xa temos unha idade imagínate ti, as veces que tiñamos oportunidades de botar toda unha noite, como non foran a moñada, a moer, ou a, a botar a agua para rejar o millo, non, non había ocasión, entón unha noite eh, de San Juan era mágica Bueno, pois, este ramillete que se fai con esas ervas, Cacho. se pone un barreño an, cando se pone o sol, e se deixa a eh, o revento, o rocío da noite para que iso faga e eh, eh, que estes seres que venen da lá atrás nos diáños é iso o que intentan tamén, igual que fai Martín Duniense eh, eh, estropear a pócima, pero Eses seres que teñen tantos poderes son bastante torpes. entonces eu recomendo e vou botarlle por encima a ese barreño uns tochos, un cáter planta, unhas silveiras, que teña picos, porque eles non entenden deso. entonces se van a meter a mão para eh, fastidiar o, o, o que aí se está cocendo, ¿verdad? Eh, entonces pícanse e non entran, e vanse, e amanhã un teste que lavar, ou esa obra. É, é, é que, é que xeira, porque as ervas mm -hmm. que lera teñen aroma, aroma. Eh, esto, eh, eh, foi, fíjate ti fai anos, isto foi desaparecendo eh, e casi estaba extinguido xa o sea, mm. non se facía moitos sitios eh, en as ciudades moitísimo menos pero dende fai anos E, con traballos de colectivos e sobre todo de movimientos culturais, de asociacións de veciños que recuperaron, popularizou-se de novo é ata é para estes que viven nas cidades, é un teño un xardino de coñer ni un bosque a má o hasta o día de hoxe vas ao mercado e compras o o ramillete, o cacho o cacho, eh, sí, cacho. sí, sí, sí, Eso sí aprecio, cobrado como si fuera un ramo de rosa la verdad <risa> <risa> <risa> bueno, pero que bueno. es un día es un día noano, por lo tanto claro, puedes invertir claro, claro. Bueno. aparte, aparte eh, mirad Eh, está aí o remedio. levanta esta mañá e, e ti sabes o, o, o subidón que dá, o ter que fater algo xa. Na máis de levantarte a decir, ahora vou coger o barreño ese que deixei na ventana, o traigo, me lavo e, e, e que sales e aí acendendo a ervas a, a, a eso eso eso da cabecinha firento, eh? Sí, claro que si. Sí. Bueno, yo xoan... Ay, un ritual tamén. Eh, bueno, vamos, falamos de bañarse, ¿no? en augas do mar, no río, e, e a mí me acorda porque ademais me comentaron e me levaron ao sitio. Hai outro ritual eh, nas ermitas na Lama, dicían sí. eh, hai un enorme acuífero por de, por por detrás da, da capela, eh e aí salen eh e, bueno, há unha brota verde veráno da da montaña, ca hai nome fontes. E, e cada e as fontes van alía mañá antes de que o sol empiece a, a a pegar, el ábarse das 9 ou de en alguna fonte específica, porque unha diznica boa aos oídos, outra que é pa vista, e, e eu que pensei que estas cousas xa non tinían moito xeito, unha volta comprovei de que todavía hai moita xente que vai a, a facer ese remedio. Entonces, se hai moita xente eh que vai facer algo porque dá resultado, ¿eh? que, xa, eu digo, sen, pois pues, valemos non somos unha cousa, ¿eh? que, sí. facemos o, o, o que nos dá o que nos vale mal, se non non facemos que laboras na casa, punto. ¿no? Bueno, a verdade é que o importante eh, estamos remarcando e eh, poñendo en valor cousas interesantísimas que teñen moito que ver precisamente co, con estas celebracións populares e tradicionais, ¿no? Pero que tamén é conveniente no sei despedirse des, nesta tempada agradecéndolle como que dijese a a mi que he a todos los escoitantes, a todos los ointes que estiveran ahí cando que, que nos seguiran e que compartiran con nosotros todas as eh, comunicacións eu eh, que nos queríamos levar adiante. ¿no? Eh que se si hai propostas que eles mesmos que irán ofrecernos, pues nosoutros recollemolas para despois poñelas en, en, en valor, quero decir que si nos preguntan sobre alguna cousa indeterminada, pois pues nos faremos o posible por cumplir os desesos e os ansellos dos nosos coitantes. Parece, Xenón? Parece, parece formidável, porque eh, a mín pásame de que moitas veces meto cousas que ao millor non teñen. E dicen, si, sí, mira que cousa máis máis tonta meteo xan nas súas redes, ou comentou aquí, pero E así, no, é, despois de moitísimo tiempo, pois pues, vas acabando recursos. Un, ainda que son infinitos, se non te os contan, pois pues, non, fíjate, tío, o outro día me chama, xa veintun minuto, me chama unha muller de, de unha aldea que le chama a Coutada, e me dice, Xan, mira, estamos, unha señora mayor, estamos, eu un home e outra muller, a limpiar, a limpar, que estaba coberto por a maleza o tobogán de da Coutada. Por de menos era o sitio onde nos juntamos, todos os nenos era un alaxe destas que viña en forma de tobogán e os nenos enredaban nesa zona Mm. A xano, un boquiño so para aldea e, tal, e nos gustaría que tanto este limpe de brozado veña xe lí por cade máis, eh, que vemo bran e veñen nenos tal desta de, de familia, do outro que veñen pasar os días, para que xogan os meus netos, os filhos de non sei quem como facíamos nos de nenos, non? Entón, esas cousas que, que parecen moi sinxelas teñen unha importancia para os veciños da coutada eh, grande eh, eh, eh, eh, eu digo se eu, como medio contando aquí ou ou poñendo na minhas redes pois é unha maneira de, de, de, de contar unha tradición, un costume que de seguro se repetía en en moitísimos sitios de Galicia e que van quedando eh e e e e xsios so relegados, relegados. Es que, que trabajar sobre este tema que no meu poblo, no outro, eh, eh eu persoalmente eh eh eh eu os de Radio Cornella, eu sei que estamos dispostos a, a, a sacar a luz ese tesouro, no?" Palando Falando do que ti me acabas de comentar, que unha persoa te, te reglamou que fueras por aquí, o que che podo decir é eh, que eh, entrevistamos a, o, o consellero de, de Cultura, bueno, o, o técnico de Cultura de Pantón, eh, felicitounos porque deixes a conllecer o acordaste do, da, da a, a, a fervenza da auga caída, non? pois sí, sí, que está precisamente en pantón e el sí, pois ver, escucha, a ver, a, sí, eh entonces sí. digo que en, la parte que nos toca felicito unos pero que que, que puso un valor de eso fuchetí no, no, por lo tanto no, allá adelante que... coito un couso no. máis eh, antes de que se me esqueza que es outro día vin na tua páxina o crucero das sete espadas, que tamén tenemos que comentar, yo eh, eh, tamén falabas precisamente aí, me parece que de Marín, da tua zona. O, sí, sí, sí do... sete espadas é eh, un lugar de Marín. Por eso. E eh, eh, despois, algo que, que tiña que ver co, co soirado, soi me parece que dixen ben, non? ao no, no. o, sí, o, o, o cruceiro que té que, que teñen aí no, no lugar de conceirado de de, ah, de, Caldas, sí, sí. de Caldas. Sí, sí, sí si, sí, si. Sí, sí. Eh, bueno, eh, sempre sempre en torno a, a estes cruceiros, no? Moitos deles hai rituales, no? Hai costumes que xa falamos de alguna vez, venen de tempos anteriores o ao, ao, ao cristianismo. Non non, non podemos sustentar por exemplo que en, en Corme Hai un curceiro arriba de un petrofilo que hai unha serpentalada. Pero sí, sí, o sí. punto anterior chegou a... o cristianismo eh, eh, eh, e el... O, o curceiro as sete espadas curiosamente que se celebra a festa uns días antes de Sí, creo que un, un días, un día ou dous antes de do Santi... do... do Santiago apóstolo o Día do, do Apóstolo, e, é unha festa, bueno, a, a sete espadas, é o, o topónimo de ese lugar no cae hai unha capelinha, hai un cruceiro eh, policromado, debe de ser precioso o seu día cando está pintado a capela, se abre puntualmente, e, e bueno, é un sitio que a, aí van moitas señoras eh, embarazadas, uh -huh. porque dice que axuda eh, a... a que todo o embarazo pues, teñe bo, no. bo fin sí, sí, sí, sí, sí, sí. entonces todos teñen pero hai algúns, mira, ayer mismo encontrei un e non teño a má as notas non as teñan a pero encontrei un en Monterroso mm. que é o máis eh, eh, extraño, ou o máis raro que atopei de cruceiros porque se ve a Cristo crucificado pero canteiro, non sei se nun, nun arrebato de creatividade, para decir, isto vai chamar de atención a todo porque eu me quedei pasmado, e, e, ou, ou, ou, ou ben, non sei, fixo o cruceiro que dá sensación de que está colgado os brazos, no? agora non recordo o nome, pero, e, que pena, ah, sí, xa está, xa está, perdón, é, o, está no lugar da Lagoa, e, na parroquia de milariño é no es Monterrey, es Agolada. Ah. Esto fue fue usado. Entonces eh, después de, de, de buscar algo en internet atopei atopei de que eh Nelo había un ritual de an, anterior bueno, eh, anterior al cristianismo que falaba de calivos, seres malignos, e xuntaban en un cruce de moitos camiños o sitio. entonces hai pero este, de verdad, a mí me echaba a atención, porque aparentemente para o que é, si é o fallado, pasaba, é todo é un pilar, un santo arriba, ou un santos, pero cando te posa a pensar, a, a verlo, Pues, eh, é impresionante, ah, é unha verdadeira sobras de arte, como o Curseiro Duño, por exemplo, sí. eh, eh, en, en, en Adán, eh, que xuxa é casi, eu digo sempre, por definir de alguma maneira, aí eh, o maestro Serviño, Serviño foi o canteiro que, sí, sí, que se sobra, é sí. o min que deveu de decir, vou facer a miña obra cumbre, porque é eh, que máis eh, que o que fixo son fini sí. en gran pedra. A, sí, sí, sí. a escaleira é unha cousa fantástica, o, o desenclo todo y, todo y, elo yo, é un conxunto enorme, ¿no? No, no, e o coñecemento porque a veces podemos ver cousas que dices, pero o conhecemento da pedra, de, de buscar un bloque de pedra que va a componer esa parte, esa, esa, é que non rompa, que teña consistencia para pa aguantar a veces eh, eh, cousas de moi pouco calibre talladas mm. en pedra, ten que ser un, ten que ter un conhecemento de... Un día falaremos dos canteiros, porque, ah. eh, do pouco que sei eu, porque a veces e eh, se si me dá tempo, seno depois, por pares, ou... Eh, eh, A veces miramos un, un simple muro e dixiste, parece unhas pedras, o que lhe chaman eh, muros de pedra seca. Sí. Bueno, aquí se chama, ten varios nomes. E dixiste, pero isto vai caer, que está unhas pedras parecen... Un un eh, e non hai argamasa, exactamente. E dixiste, pero como non cae? E y a mí un día me dixía unha persona, mira, meu pai foi canteiro e aunque tiveses estas pedras bueno, e ele foi unha cantera tamén. aunque estas pedras fíjate que, e me explicou fíjate no na, un punto de, de donde apoia unha asentada de asentar eh, donde, da maneira que está e eh, aunque veses este burato no medio, verdad? que non ten que dices, isto vai cair non cae porque están nun equilibrio perfecto eh. empatado, si, si, si empatado no sitio, verdade pois Mira, ese é unha unha das cousas que que poderemos intentar buscar buscar un calteiro xa maior, que foi maior, porque ademais tiñen, sabes que tiñen unha unha fala especial, que foi a caldeiros, o latiendo os caldeiros. o do Barayetti, eh, hai un libro, non creo que teña por aquí, además, un libro no que o, o lenguaje das do, do dos arginas, creo que de arginas, era. sí, sí, dos arginas, sí, pues, sí. Era, un lenguaje para que non te entendera, só estaban falando contigo, eh, estamos dueño da obra, e eh, utiíamos que mandar, eh, imagínate. Sí, sí, sí, a tocar las narices, non sei claro, podía decir, o que caño podia dicir ao que che paga, porque entonces yo dicía lo mismo, pero de tal maneira que eres... ¿Eh? Sí, sí, sí, entendía muy bien. Pois pues nada, Xuan, era esa miña intención, de grabar un chisqueño, Darchas gra dar gracias por toda esta colaboración que tivemos durante toda esta tempada. Eh, bueno, pues convocarte para seguinte que, que, que bueno, pues ya sabes, ahí no mes de setembro, outubro, con voltaremos outra vez con moitos azos, como diste, cargadas as pilas, porque hai que cargalas en Galicia ou en qualquer parte, es eh, decir, o verán axudaránnos para, para, para volver outra vez con con azos. E poi ven, as friaxes vale. Venden as friaxes E eh, eh, nada, gracias a vos, de verdad, de corazón A ti, a toda a xente, aos que nos escoitan eh, E os patrocinadores Pois pues, saben o que teñen que facer Que non solamente é vender moito Senón a labor que están facendo E crear a marca tamén Verdad? Pois moitas grazas, veña Un aperto grande E hasta vendere temporada Veña, hasta logo Gracias, gracias. Radio